is so 5 minuten nou oor 7 19 05 en 25 26 secondes hier in Suid-Afrika Jy is ingeskakel hier by Net radio SA In ons webwerf sal jy vind by www.netradio SA.co.za www.netradio.za Ons webwerf is ter terwille van elkeen van julle wat luister maar ook ter wille van mense wat nou nie weet he. ons wat weet moet maar piekie rondkrap op die webwerf so dat ons ingelig kan wees daar is baie baie interessante informatie daar soos die name van die omroepers en hulle Programme wat hulle uitsaai en ook hulle stuie van uitsending en ander informatie wat jy interessant sal vind maar dan ook die archief die archief bevat al die programme wat al reeds uitgesaai het my eie manier wat ek hier volg is. om direct na die uitsending dan daar die uitsending in die archief so dat dit beskikbaar kan wees vir enig iemand. Soms is dit so dat die mens so bezig geraak dat jy nou nie by een bepaalde program kan uitkom nie. Dit het gewoon nie die tyd daarvoor nie, of een of ander iets voorgeval. Maar dan is dit nog altyd veilig in die archief vir enige tyd. Maar dit is uit die aard van die saak ook belangrijk dat mense wat nou in die buitenland en buitenkant hierdie tydzone van ons val, terwijl ons nou uitsaai, val daar nou nie verskrikkelijk baie lande binnen in die tydzone is, maar net hiervan uit Zuid-Afrika as die rechtheid opkyk tot daar in die richting van Rusland, dit is maar so'n geleef, sê nou maar van vier ure, Ophang genoeg van die mense tyd en jou tydsindeling, jou eie program en so Maar baie mense bevind hulle nou in lande waar hulle baie heerlijk lekker slaap Maar hulle kan nog altyd wanneer hulle wakker word by die archief gaan inloer Maar hoe sal een mens nou by die archief inloer as jy nie weet nie En dis nou waar ons verantwoordwekere ook begin Namelijk om mense in te lig Ons is ons allemaal sendelinge die Oomlik as jy Jezus aangeneem het, is jy sendeling So ek hoop jy is rustig en jy het een rustige plek waar jy altijd kan sit Wanneer jy luister, maar ek weet, alle mense het nog nie daar die voorrecht Om net someneid te kan sit of leen he Aan dien wel, dan hoop ek jy kan lekker rustig ontspann Jy voet is een optel Telk op iemand sy skoot sêt, iemand wat jy voet een kan wryf En achter oor rustig wees, haare los maak As jy nou lang haare het Wel ek is dokter Tini Eilis wat uitsaai hiervan uit Airene Die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika moet ek om bij sê by die nieuwe Suid-Afrika en ek bele, jy moet baie welkom voel en omdat ons wereldwijd uitsaai groet ek gewoon ek dan ook in een paar verskillende tale en begin ek dan oudergewoonte by die Russische taal waar mens twee woorde het, strafutja of priveed. Priveed is nou meer die algemeenig manier om mense te groet, terwijl strafutja meer die deftige manier, is iemand dan nou nie goed kenne. En dan in die Arabiese taal het ons drie verskrende maniere, salam alikum en ook mergebaan of alaan wa salaan. Duitse taal om hallo te sê Sê ons Guten Abend Hebrews Shalom Grieks Kalimera Afrikaans Goeie naan En dan in die Engelse taal weet ek Sê mes nog maar nie Nootgewendig good evening nie Je kan so maar sê hallo hi hi Allemaal verstaan dit As ons dit so sê So, baie welkom en ek hoop jy voel nou dat ek jou gegroet het En elkeen van jylle wat hier ingeskakel is, baie, baie, baie, baie welkom Ek is nou nie jylle mal so seker van Almal wat ingeskakel het nie uh, Kom ons kyk net na die name hier in die In die kletskamer is eindig maar al wat ek gewone kan doen is om te kyk na die name daar. Ek weet Peter Erasmus, ek sien sy gezig en as ek sy gezig hier sien, dan weet ek, hy is besig om te luister daar ver uit Saratov in Rusland. En Tania en Rijn en Anton en ek dink so net is ook ingeskakel, like het vir my ta Tamara, en ek het nog nie vir Tamara gevra, of dit Afrikaanse, ta ek het al gevra, maar nog nie antwoord gekry nie, of dit die Afrikaanse Tamara of Engelse Tamara dit, is ty keer vir mense belangrijk, dat jy dit nou recht moet uitspreek, en ook die klim op die rechte plek die plaas, en miskien is Linda Meijer Schien luister sy ook Ek sê nou hier Tania vraag waar is sy Maar hoe dit ook al sy Elkeen van jy hoer Jy baie welkom Ons praat vanavond Oor Die Koninkryk Maar jy en my Binnenkant in die Koninkryk En die lamp wat in ons lichaam is Nou weet jy wat, as jy een concordantie het Concordantie is een baie handige boek Waarmee mens verse in die Bijbel kan gaan soek As jy nou bijvoorbeeld die woord sê, die woordkie lamp onthou Maar jy weet nie waar het staan nie Dan werk een concordantie nou soos een woordeboek en alfabeties En as jy by die woord kom, dan sal dit vir jou al die tekste geef Waar die woord lamp dan voorkom Maar nou moet ek ook sê dat die Afrikaanse konkordantie is nie helemaal volledig nie Ek vind dit soms een frustratie Omdat hulle nou nie al die woorde het nie In die Afrikaanse konkordantie Maar die Engelse konkordanties meeste van hulle, en dan sê jy ook, as jy hulle vergelijk met Afrikaans, jy sien, is baie dikker, en dan nou nog, die Hebreeuwse concordantie, is absoluut helemaal volledig, elke liewe woord, wat daar in die ganse Oud Testament opgeteken staan, vind jy, in die Hebreeuwse concordantie, maar dit nou daar gelaat, kom ons denk aan Paulus, wat, praat van die geheim wat aan hom geopenbaar is omdat jy al daar aan gedink het is hier hier ook om ek gepraat het van een concordantie dat jy gaan kyk na die woord verborgenheid of geheim of geheimnis en dan kyk jy hoeveel keer dit in die bybel wel gebruik word Paulus sê bijvoorbeeld dat die koninkryk een groot geheim is. En dan is Paulus ook die persoon wat kon sê dat daar een geheim aan hom oorgedra is, die geheim van die kerk. Die hele ganse oud-testament het nooit gepraat van die kerk nie. So in die tronk, terwijl Paulus aan die tronk was, het die Heere aan Paulus die kerk geopenbaar. Namelijk, dat die Koninkryk van die Jode weggeneem is, en aan die kerk geskenk is, en vandag is dit ons verantwoordelijkheid, om die Koninkryk te verkondig. Maar dit was altyd te geheim, totdat dit aan Paulus aan die tronk openbaar is. So en daar is baie, Solke soorte van dinge wat nie voor die hand liggend is nie Weggesteek En amal sien dit ongelukkig nie altyd raak nie Maar ek hoop om vanavond iets aan jou te wees wat Van my verskrikkelijk neskierig gemaakt het En ek dit begin bestudeer het En uit die aard van die zaak, neem dit betekker jare om so iets dan te ontdek, as die Heere dit aan een mens wil gee, omdat hy kyk na hoe graag jy iets wil weet. Daarom is dit so dat Jezus by voorbeeld, een van disciples gehad het boem behalwe die feit dat hy twaalf disciples gehad het wat Paul saam met hom beweeg het waar hy ook al was het Jezus ook een binnenkring van disciples gehad met wie hy sekere dinge gedeel het wat die ander disciples nie geweet het nie en ek wil dit vanavond, wil vanavond so een gedeelte by jou aan jou voorhou en aan jou middel was namelijk die berg van verheerliking en terwyl jy soeieke luister na mysiek hiervan iemand wat ek nou uit die aards en saak goed kende, pastoor Tania Berndsjy, wat vir ons hier syng I surrender all. luister na dokter Tini Eilers, wat uitsa hiervan uit Irene, stad van Vrede, Pretoria, in Suid-Afrika, en hy net hier op die scherm sien, ek, ek het nou nog net gepraat oor die concordantie, en nou sê, Tania, sy sê oom Google, hy werk net soos die Afrikaanse concordantie, nou hy sien, dis mense wat nou nie BC gebore is soos ek nie, ek is BC gebore, wat betekent b computers, en ek werk meeste van die tyd met harde kopie, terwyl mense wat nou met die rekenaar en met die cellfoon en die goed in die hand gebore is, hulle werk nou meer met die elektronise kopie. So dit is nou maar net doodgewone feit, ek sal waar van Boeke en hier rondom my is net boeke As jy nou hier so So sit En kyk dan uh, Lek dit as ek kraaien is van boeke Hier rondom my Terwyl iemand wat nou groot geword het met Rekenaars Hulle plaas al hierdie goedsomme Op die rekenaar Se skerm En maak dit daar op En kyk daar rond my sien Dis nou maar hoe dit met een mense natuur werk Hang af, wat is een tweede natuur by jou? Jy lie papiertjes by my, en so meer, enzo so meer. Ander mense het al hier die sticky notes en goed wie op hulle rekenaar. So ja, maar dankie taan, he, dat jy sê, iemand kan soms, jy gaan net daar by Google en jy tik soms die Afrikaanse vers daar in en dan kry jy die vers, ne? so makkelijk soos dit. Goed ek gaan nou vir jou hier iets lees in Matthäus hoofstuk 17 en daar op kommentaar lever by vers 1 en het gaan hier oor die verheerliking van Jezus op die berg Nou die heel eerste uitdaging is die woord verheerliking want ons noem dit in Afrikaans die berg van verheerliking Somme net op grond van ons vertaling Daar sta nie, dit was die berg nie, hy nou kyk Het was nie die bergse naam nie, dit, die berg het een naam Maar dit word ook nie hier genoem nie, dit is die berg Tabor En ons het al soms in die geest daar gaan sit As jy mooi sal onthou wat ek jou genooi en sê Kom sit saam met my hier op die berg Tabor En kyk ons so in die oostelike richting en so meer en so meer Een dag as jy nou saam met my Israel toe gaan dan sal ons dit nou gestand doen en bykie daar na taboer toe ook gaan. Maar nou kyk hier, in hoofdstuk 17 van Matthäus vers 1, vers 1 lees ek, en na 6 daar, het Jezus vir Petrus en Jacobus en Johannes, hoor jy daar die 3 name, Petrus, Jacobus, En Johannes, dit net drie van Jezus' 12 disciples. Hy het nie hulle allemaal saam genooi nie. Hy het net die binnekring saam geneem. En mense, ons funksioneer eindelijk maar ook allemaal so, in die zekere sin, en mens het een weie vriendenkring en kennise en wat jy hulle ook al sou wil noem, maar dan het die mens meer binnenkring, afhangende van jou persoonlikheid, wat is soort van persoonlikheid jy het, en skie moet ons enig bykie praat, oor verskynende persoonlikhede, so sommige mense dan, sal seker meer as drie mense in die binnenkring hee. En ander mense sal weer net een persoon binnen in die binnenkring hee. Want het gaan oor vertrouwe. Of jy iemand kan vertrouwe. Voor hoeveel mense in die lewe kan jy nou vertrouwe? As jy nou maar, nou maar denk oor jou eie vriende kring. Met wie kan jy intieme geheimenisse wat jy het deel? en dan vertrouw en weet dit het gaan daar bly. Wel, de skokkend, dat jy omtrent nie meer zulke mense kan kry nie, maar hoe dit ook al sy. Nou vat Jezus vir Petrus en vir Jacobus en Johannes, en hy het hulle saam geneem, en hulle op 'n hoë berg in die eenzaamheid gebring. Nou as daar in die omgeving van die Taborberg beweeg, waar hy moet te bus of te kar, en jy sê die Taborberg, dan sal jy sê, en hy staan so'n een kant, en mens kan denk dat dit een plek van eenzaamheid ook destijds was, vandag is dit ook nog redelijk stil daar, alhoewel daar een kerkgebouw opgerig is, en die bezoekers, Amal met die haai en gan, op die verskillende plekke waar hulle nou gaan stop en uitlim in die bus en foto's neem, is hier die bergtabor ook een van hulle. Omdanne ons het hier gepraat van verheerliking, daar die woord is een uitdaging, dit is nie so voor die hand liggen, dat het beteken nie behalve as jy Paulus' brief 1 Korintius 15 gaan lees, dan sal hy jou baie vertel oor heerlijkheid en wat dit nou eindelijk beteken maar kom ons lees verder by vers 2 en hy het voor hulle in gedaante verander, dis nou Jezus hy het voor hulle van gedaante verander en sy gezicht het geblink soos die son en sy kleren het wit geword soos die lig. nou een mens kan hieruit lang vraag hier so vraag, mens kan begin vraag hoekom het Jezus nou net hier die drie disciples geneem enersijds en dan sal jy tot die conclusie kom as jy die hele, die hele Nieuwe Testament bestudeer sê sien, Jezus het hulle as een binnenkring gehad. Maar een mense ook kon vraan, maar wat was die doel van die oefening as jy daar die uitdrukking so wil gebruik? Wat het Jezus nou in gedachte gehad? hoe hy hulle nou hierheen neem, want Jezus het ons nou geweet wat daar gaan gebeur. So dit was iets wat hy aan hulle sou wou leer. Iets wat hulle sou moes bewaar in hulle hart enerzijds, anderzijds sou hulle daar oor moes mediteer en nadink Waarom het Jezus dit nou vir ons gewaas? Hoe kom het ons dit beleef? En nou moet jy onthou, alle ken van Jezus, hy het maar gelijk soos enige ander mens, want hy het ten volle mens geword. Maar skielik, hierby hierdie geleentheid, het hy van gedaante veranderd. En ek wil hee, jy moet dit onthou Jou gaan ook Eendag van gedaan te verander Jy gaan ook Metamorfose ondergaan Want jy gaan ook Een verheerlikte lichaam kry Soos hierdie lichaam Wat nou hier aan jou beskryf word Gezig wat begin Sky net soos die son Mensen, jy kan vir jyself net indink Hoe dit lyk as iemand sy gezicht begin skyn, soos die saan, nie maar sommer net, een mooi glimlach op die gezicht en so nie, skyn soos die saan, en sy kleren het wit geword, soos die licht, is so eindelijk die woord blink, blink geword, skutter bling en sy gezicht skyn soos die son maar dan kom hier belangrike informatie hierby waaran ons nou moet aandag gee en ek hoop hier luister mooi ook Atenas mooi op en kyk daar verskyn aan hulle Mooses en Elia in een gesprek met hom. Nou mag dit wees dat sommige van jylle dink nou in terme van hier die binnenkring van Jezus. En hoekom zou hy so een binnenkring hee? is dit omdat hy exclusief werk met mense, dat hy net sommige mense in sy binnenkring of as sy binnenkring toelaat, wat so die kriteria hy gewees het, dat Jezus dit doen? Al mense, jy weet, mos, mense het een vrye keus, een vryheid van associatie, sal nou nou dalke vers lees om jou daarmee te help maar die bybel sê vir ons baie uitdrukkelijk, kom al uit die oud testament uit maar dit word in Jacobus 4 vers 8 aan ons uitgestippel nader tot God en hy sal tot julle nader, hy sê Jezus wou nie iemand uitsluit uit sy binnenkring nie, maar dat hang ons nou van jouself af. Kom ons, sê jy het al, daar is een familie eten, sê nou maar jylle as familie, dan praat ek nou van al jou broers en sisters, en hulle vrouwens en kinders en so, word nou uitgenooi na een familie, vergadering of dan nou een ons as familie het eers komende saaderdag so een familie bijeenkomst amper een soort van een piknik dan nou is allemaal nou hier gaan sit hier buitenkant onder die bome en onder die lapas en onder die goed op stoelen en tafels, by tafel sit en so meer, dan gaan dit mos van jou persoonlikheid afhang of jy met amal gaan praat. Nie waar nie? Of gaan jy net by een persoon sit en gesels, of gaan jy ooral rond beweeg en met amal praat. Wel, ek kan amper vir jou een werdingskap aangaan en sê, jy sal in so'n situasie, as iemand jou nou zou so dop hou nie, nee, dop hou nie, en dan ook sê nou maar op die oorloosie kyk, sê dat jy meer tyd spandeer by sommige van die mense as by ander. Want dis deel van ons persoonlikheid. En hier is Jezus nou met 12 disciples rondom hom, met een open uitnodiging. En nou wil ek jou neem na die gesprek wat Jezus met Petrus gehad het. Jezus het met Petrus een gesprek gehad waarin hy vir hom drie keer gevraag het of hy hom lief het. Maar as mens nou die Griekse tekst voor jou kon gehad het en het so verstaan wat daar staan, dan so jy opmerk dat hier ietsie interessant aan die gebeur is in die gesprek namelijk dat Jezus vir Petrus vra of hy om lief met goddelike liefde namelijk die woord agapao agapao, dit die werkwoord agapao salstaan die genaamwoord, dat is agape sommige mense spreek het uit as agape wat nie korek is nie Maar dit wat Jezus Petrus mee geconfronteer het, hom gevra. Petrus, het jy my lief met goddelike liefde, met agape liefde? En Petrus het geantwoord met een ander Griekse woord, namelijk filetoe waarom gesê heren filetoe, filetoe beteken iets anders as agapaoe filetoe le op een ander vlak dit is een vlak van vriendskap, dit is om te sê ek hou van kyk jy kan ons van mense hou Nie waar nie, ek bedoel, of, of dat nou nie hou nie. As gevolg van iemand sy persoonlikheid, wat by jou persoonlikheid aanpas, dat jy nou so sê, ek hou van die persoon, en iemand anders sy dink, jach, nou wonder, wat verkeerd met jou? Maar dit is nie wat Jezus gevraag het nie, maar dit is wat Petrus geantwoord het. Het beteken ek hou van u. En toe het Jezus om weer een keer gevra. Petrus het jy my lief met goddelike liefde. Dat goddelike liefde beteken onvoorwaardelike gee van jouself soos die bybel vir ons leer om te sê bring jou self as een levende, heilige en aan God welgevallige offer dit is die essentie van jou godsdienst alles in jou godsdienst in die christelike godsdienst gaan oor liefde en juist hier die spesifieke soort liefde agapa So Petrus het dit maar weer so geantwoord met filet En die derde mal het Jezus nou na sy vlak beweeg en vir hom gesê of gevra Petrus, hou jy van my filet oe Dis toe Jezus nou daar die woord gebruik En Petrus het gesê, ja jyre, u weet alles Nou, Johannes, die discipel Johannes, hy was die enigste discipel wat in sy evangelie geskryf het, die discipel vir wie Jezus lief was, en dan gebruik hy die woord Agapa Oda. Daar was een speciale verhouding tussen Jezus en Johannes jy sal onthoud, tydens die laaste pasga, die eerste nachtmal, het Johannes met sy kop op Jezus' bors gele. Dis is baie, baie, baie intieme manier om by iemand te sit aan tafel. Maar dit was Johannes' kiese. Johannes het die kans aangegrijp. Amal het die geleentheid gehad Jezus om ons iemand van hom al weggedruif het nie Hy vraag dan juist dit vir Petrus Petrus het jy my lief So dit is my en jou situasie met God is God het vir ons die hele ganse skrip opgesom En hy het gesê dit is Eindelijk verstaanbaar net binnen in hierdie twee stellings Namelijk dat jy God moet lief hee, met jou hele hart, jou hele verstand, en met ook met al jou kracht. En dan dit wat daarmee gelijk is, dat jy jou naaste moet lief hee, is jy self. So die eerste gebod, die grootste gebod is dat jy God moet lief hee. Met alles binnen in jou Enig iets anders, enig iemand anders kom tweede En dis wat die mens vir jyself sal moet uitsorteer Waar is ek en jy in ons verhouding met Jezus As deel van hierdie binnenkring is die deel van hierdie binnenkring gewees het in die dag, dan nou van die twaalf disciples, dan sou jy ook hier die belevenis met hom gehad het, namelijk, dat jy kon sien, wat gebeur in een verheerlikte staat, waar Jezus' voorkomst verander het, en so meer. Maar nou wil ek jou aandag vraag, nou ons lees nie, maar sommer net hier die skrifgedeelte nie, ek wil rechtig jou aandag hee, en ek help om te verstaan hoe hoekom dit nou plaasgevind wat gebeur hier so wat weis Jezus eindelijk vir hulle verse 3 en kyk daar verskyn aan hulle Mooses en Elia in gesprek met hom as ek jy sluik daar is stit vers onderstreep of highlight, en kyk of jy dit kan bepeins terwyl ek jou bykie help daarmee. Jezus is hier in gesprek, met Mooses en Elia. Nou wat is Mooses en Elia? Mooses verteenwoordig die wet, en Ilea verteenwoordig die profete. Dit die wet en die profete, dit was die manier om na die oud testament te verwijs, op die kortste moontelike manier, namelijk die wet en die profete, want dat was ook die geskrifte, maar sommige mense het soms maar net van die wet en die profete gepraat. Nou wat is hier aan die gang? Jezus is in gesprek met die wet en die profete Nou wat betekent dit vir my en jou as mens? Dat Jezus met die wet en die profete in een gesprek was Kom ek lees vir jou gau gau. Ek noem het een gedeelte, hier is een man wat homself in die hel bevind in Likas hoofdstuk 16. En hier die man wat in die hel is wil graag hee dat Abram iemand moet stuur soos Lazarus om aan sy mense te gaan verskyn en hulle te waarskie dat hulle nie ook in die plek kom. Ek hoor wat sê Abram. Toe sê Abram vir hulle, Hulle het Mooses en die profete Laat hulle na die luister Toe sê hierdie man nie Vader Abraham as iemand in die doodheid opstaan Dan sal hulle bekeer Maar hy sê vir hulle As hulle na Mooses en die profete nie luister nie Sal hulle nie oortuig word nie Al sal iemand in die doodheid opstaan So kom ek skulde die prentje vinnig vir jou Jezus het sy binnenkring van disciples, die wat die naaste aan hom is wat verkies het om nabui om te wees en jy kan ook verkies om nabui Jezus te leef as jy wil dis mos een vrye kies hoe nabui aan Jezus lewe jy die bybel sê nader tot God en hy sal tot jou nader het jy so begeerte om nader aan God te beweeg. Wel as jy die begeerte het en jy begin het doen, dan sal God tot jou nader. Dit is uitgemaakte sak, staan in die skrif. So hy die binnenkring van hom sien iets wat die ander nie gesien het nie. Wat sien hulle? Hulle sien Jezus as die nieuwe testament In gesprek met die oud testament ek hoop dit maak vir jou sin ek hoop rechtig so hoekom sê ek dit vir jou die nieuwe testament is die invervulling gaan van die oud testament die oud testament is vol beloftes Alles wees eindelijk op Jezus. Die hele ganse oud testament verwees eindelijk na Jezus. Kom ek lees het veel in Likas 24 vers 27 En hy wat Jezus is het begin met Mooses en al die profete en vir hulle die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. So Jezus het dwars ter die oud testament met hierdie twee disciples gegaan in Lekas 24 ter Mooses en die profete en alles vir hulle uitgeleg wat op hom betrekking het. Vestaan jy? Die hele ganse oud testament praat eindelijk net van Jezus. Hy is die middelpunt, waar is dan die woord? In die begin was die woord volgens Johannes en die woord was by God en die woord was God. Woord het vlees gewaard onder ons kom woon. Hy is die woord. En sommige mense wil eindelijk nie die oud testament lees nie. En sê nie, dit nie nodig nie. Alles het ons nou in Jesus in vervulling gegaan. Maar wat het in ons in vervulling gegaan as jy nie dit weet nie as jy nie al die prentjies van die oud-testament kan sê nie, al is so baie mooi, eenvoudig in prentjie vorm, so dat jy kan sê hoe alles in Christus in vervulling gaan. Nou hoekom is dit nou so belangrijk dat ek dit nou vir jou sê? Wel, mens moet duidelik mooi hier so lees wat het gebeur. Jezus het hiervoor hierdie, disipelse oor van gedaante te verander? Hoekom het hy van gedaante te verander? Het omdat hy in gesprek was met Mooses en Elia. Ek en jy moet dus vanuit die Nieuwe Testament met ons met die Oud Testament in een gesprek treed. so dat die licht van ons kan opgaan en die morrester opkom in ons harte. Die woord van God het die vermoe om vir my en jou te laat skyn. Nou terwijl jy nou bykie daar oor sit in wonder, want jy hoor nou wat ek sê, vat ek jou vinnig terug na een incident in die woestijn waar Mooses op die berg by God was en die woord van hom ontvang het, 10 geboeie en jy sal onthou, by daar die gelendheid het Mooses vir die Heere gevra om om te sien en die Heere het vir hom gesê, jy kan nie, want geen mens kan my sien en bly leef nie Nou hoekom het Moose sy gezicht dan begin skynsies die son? Want toe hy daar van die berg af klim en met die mense begin praat die Israelite toe sê hulle vir ons kan nie in jou gezicht kyk nie so hy moet een plan maak want jou gezicht skynsies die son en mens kan nie in die son kyk nie, mag nie, nie want het beskadig jou oog En wat het Mooses toe gedoen? Toe vat hy een lap en hy gooit het oor sy gezig. Oor sy kop. So dat hy met hulle kan praat. En wat het gebeur? Mensen, ek en jy weet mas wat het daar gebeur. Op die berg. Daar het God sy woord voorom geskryf op kliptafels hy die woord gesien en die woord het so'n geweldige invloed op hom gehad omdat hy besef het toe hy sien wat hy aangaan dit is Godse woord dit is ons nie, hy wat het geskryf het, dit is God en die invloed daarvan is dat hy begin het om te skyn soos die sond nou my oliewe boete en sy sê ek wil nou skielik afsluit so alles by mekaar uitkom met die gelijkenis wat Jezus in Matthäus 25 vertel het wat vir my en vir jou verskrikkelijk belangrijk is oor die vijf myse maagde teen oor die vijf onverstandige maagde dan sal die koninkryk van die jemmele wees as tien maagde wat hulle lampe geneem het en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet hulle het een lamp in hulle want ek en jy het een lamp nee. spreek het 20 vers 27 ek haal het gewoon ek in Engels aan The spirit of man is the candle of the Lord The spirit of man is the candle of the Lord Searching all the inward parts of the body Dan sal die koninkryk van die jemel of Jesus Tien maagde wat had een lampe geneem het En uitgegaan het Om die bruidegom te ontmoet Dat is wat moet gebeur een dag Ek en jy moet die bruidegom ontmoet maar ons lampe sal moet skyn 5 van hulle was verstandig en ander 5 dwaas en toe die wat dwaas is hulle lampe neem het hulle geen olie met hulle saam geneem, maar die verstandige het olie in die lampe hulle saam met hulle geneem en terwijl die beide breidegom tal om, om te kom het hulle allemaal nie vaak geword en in die slaap geraak en middernag was daar een geroep daar kom die beide breidegom gaan uit om te gemoet staan al die maagde op, maak hulle lampe gereed, en die wat dwaas was, sê vir die verstandig, geschef vir ons van julle oole, want ons lampe gaan uit, maar die verstandig is antwoord, en sê, miskien sê daar nie genoeg wees, vir ons en vir julle nie, gaan liever na die verkopers, en koop vir julle self, en ondertweil hulle gaan om te koop, het die breide omgekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan, na die breilof, en die deur is gesluid, To kom jy ander maagte ook en sê, meneer, meneer, maak vir ons koop my antwoord en sê, voorwaar ek sê, vir jy, ken jy nie. Waak dan, omdat jy die dag, die uur nie weet, waarop die zoon van die mens, kom nie en hoop dat het vir jou gehelp om ek jy meer hiervan te verstaan. En ons groetweef vir vanavond, tot deefje morgenavond hierdie tyd. Lekker slaap. Die genade van die Here is met jou. Shalom.